מזמור עין א. בך אדוני חסיתי אל אבושה לעולם, בצדקתך תצילני ותפלטני הטה אלי אוזנך והושעני. היה לי לצור מעון לבוא תמיד ציווית להושעני תסלעי ומצודתי אתה. אלוהי פלטני מיד רשע מכף מעוול וחומץ. כי אתה תקוותי, אדוני אלוהים, מפתחי מנעורי. עליך נשמחתי מבטן, ממעי עמי אתה גוזי. בך תהילתי תמיד, כמופת הייתי לרבים, ואתה מחשי עוז. ימלא פי תהילתך.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 ורעות תשוב תחייני, ומתהומות הארץ תשוב תעלני. טרף גדולתי ותסוב תנחמני, גם אני עודך וכלי נבל, אמיתך אלוהי, אזמרה לך וכמנור קדוש ישראל. תרננה שפתי כי אזמרה לך, ונפשי אשר פדית.